Ребека Ярос. Четверте крило. Розділ 20. Звинувачувати командира крила у злочину є найнебезпечнішим із звинувачень. Якщо ви маєте рацію, значить ми, як квадрант, помилилися у відборі найкращих командирів. Якщо ви не маєте рацію, вам кінець. Генерал Агустин Мельгрен. Моє кадетство мемуари. Орен Сейферд. Капітан Фітсгібонд дочитав імена загиблих перед строєм із Горном Совій. Холодне ранкове повітря Льодовило, щоки, дихання хмарками виривалося з губ. Ми віддаємо їхні душі Малику. Шість із восьми імен не пробудили в моєму серці печалі. Чуючи їх, я бездумно розгойдувалася, переносила вагу з ноги на ногу, щоб зменшити біль від чорних і синіх плям на ребрах і намагалася не помічати, як інші вершники витріщаються на кільце синців навколо мого горла. Двоє інших у сьогоднішньому списку третякурсники з другого крила загинули, судячи з почутого під час сніданку на навчанні поряд із кордоном Браєвика. І «Я не могла не замислитися, а чи не звідти вчора вночі Ксаден примчав мені на допомогу. У голові не вкладається, що тебе хотіли вбити у вісні», – вирувала за сніданком Ріанон, коли розповідала нашому столу про те, що трапилось. Мабуть, Ксаден намагався зберегти події минулої ночі в таємниці, приховати те, як я його обтяжила, бо більше ніхто про це не знав. Він не вимовив жодного слова з того часу, як я сказала, хто відчинив двері, і я не уявляла, вірив він мені чи ні. Гірше того, здається, що я до цього вже звикаю. Або я майстер управляти почуттями, або і справді зжилася з участю мішені. Капітан Фіцгібонд оголошував ще щось, але я перестала його слухати, побачивши, що хтось іде до нас, рухаючись між відділеннями вогню і хвоста. Як і завжди, моє безглузд і слухаючи тільки гормони серце, йокнуло, побачивши ксадена. що отрути зберігається у красивих флаконах. І Ксаден був саме таким, красивим і смертоносним. Наближаючись, він здавався омадливо спокійним, але я відчувала його напруження як своє. Він був немов пантера, що підкрадається до здобичі. Вітер скуйовдив його волосся, і я зітхнула. Наскільки ж він у всьому перевершував усіх чоловіків, що зібралися у дворі. Йому навіть нема чого намагатися виглядати сексуально. Він просто таким був. О, прокляття! Ось тепер це почуття. Того, як перехоплює подих, як ціпеніє все тіло, коли він поряд, я й не пішла б ні з киму ліжко і не святкувала, як решта моїх цілком нормальних друзів. Через це я й не хотіла нікого, крім нього. У всьому світі не вистачає лайки, щоб передати, що я відчувала. Він зустрівся зі мною поглядом ненадовго, але достатньо, щоб у мене прискорився пульс і звернувся до Дайна, ігноруючи те, що Фіцгібонд все ще казав далі. «Склад твого загону змінюється. Так, командир крила». Насторожливо запитав Дайн. Але ж ми щойно прийняли чотирьох із розпущеного третього. Саме так. Ксаден глянув у бік туди, де виструнчилися вершники з другого загону секції хвоста. Белден пасує до строю. Так, командир загону кивнув. Аєтос, воєн Пенлі, йде з-під твого командування і ти приймеш Ліана, Майрі з секції хвоста. Дайн, який щойно хотів щось сказати, закрив рота і кивнув. Ми всі дивилися, як двоє першокурсників мінялися місцями. Пенлі приєднався до нас після молодьби, тому при прощанні з ним початковий склад не дуже душевно показав себе. Лише троє його друзів пробурмотіли щось підбадьоруюче. Ліам кивнув Ксадену і всередині все стислося. Я чудово зрозуміла, чому саме його перевели під командування Дайна. Величезний, назріст і сойра Складений як дайн зі світлим волоссям, великим носом, блакитними очима і широкою міткою відступника, що тягнеться від зап'ястя і пропадає під рукою його форми. Все це видавало його місію. Мені не потрібен охоронець, гаркнула Яна Ксадена. Не можна так звертатися до старшого зазвання. Ще пак. Чи хвилювало це мене жодного разу. Той не звернув на мене увагу і продовжував дивитися тільки на дайна. За статистикою, Ліам найсильніший. Першокурсник квадранта, найшвидше пройшов смугу перешкод, не програв у жодному виклику і пов'язаний з винятково потужним червоним кинжалохвістом. Його був би радий мати будь-який загін, і він твій аетус. Віддячиш, коли виграєте навесні битву загонів. Ліам став за мною на місці Пенлі. Мені не потрібен охоронець, повторила я вже голосніше. Іначе хати хто ще мене чує. У тиші, що настала... Було чутно навіть, як у одного першокурсника позаду перехопило подих. Напевно, його до глибини душі вразила моя зухвалість. І Моджен хмикнула. Удачі з таким підходом. Ксадин пройшов повздайна і став прямо переді мною. Навіть не став. Погрозливо навис. Це ти так думаєш, але насправді потрібний. Як ми обидва дізналися вчора вночі? Я не можу встигати за тобою всюди. Зате Ліам, він показав на блондина Сірендона, на першому курсі, і він може бути на кожному занятті, на кожному виклику. Я навіть у бібліотеку його призначив. І сподіваюся, ти до нього звикнеш, Сорен Ти перегинаєш. Мої нігті впялися в долоні. Ти навіть не уявляєш, як я можу перегнути. Попереду він, понизивши голос, і в мене по спині пробігли мурашки. Загроза тобі, загроза й мені. І ми вже з'ясували, що я маю справи важливіше, ніж спати в тебе на підлозі. Мене кинуло в жар, щоки спалахнули. Він не буде спати в моїй кімнаті? Ну, звісно, ні. Ксаден посміхнувся. І моє зрадницьке серце раптом провалилося в п'ятий. Я перевів його до кімнати по сусідству. Не можна ж мені перегинати, справді? Він розвернувся на підборах і пішов на своє місце попереду строю. Та що в вас? Злобно прошупів Дайн, дивлячись прямо перед собою. Фітз тим часом закінчив і ступив від краю платформи, що означало кінець огляду, але тут його місце зайняв комендант Панчик. Зазвичай він уникав ранкових побудок, а значить починалося щось незвичайне. «Що там задумав Панчик?» – запитала Рянун. «Не знаю». Я зробила глибокий вдих і скривилася від болю в ребрах. «Напевно, щось серйозне. Коли він подався з кодексом?» – зауважила Рянун. «Тиша!» – гаркнув Дайн. Вперше за цей ранок озирнувся на нас через плече. Почав відводити очі і знову різко повернувся, широко розплющивши очі, дивлячись на мою шию. Ві. Він не говорив зі мною з нашої вчорашньої сварки. Боги, хіба можна стати за добу зовсім іншої людини? Як я могла так змінитися? Я в порядку. Запевнила я його, але він все одно в шоці витріщався на моє горло. Командир загону Айтос, люди дивляться. Ми? Перевертнули увагу значно більше звичайного. Тим часом комендант Панчик на подіумі заговорив про те, що сьогодні вранці потрібно вирішити ще одне питання. Але Дайін все не відвертався. Дайін, він моргнув, зустрівся зі мною поглядом і від почуття провини в цих добрих карих очах у мене до горла підступив ком. Так ось що Рірсон мав на увазі під минулою ніччю. Я кивнула. Я не знав, чому не сказала. Боги, бо ти не повірив би. Я в порядку. Повторила я, киваючи на подіум. Поговоримо потім. Він відвернувся, але з явним небажанням. Як комендант цитаделі повинен повідомити? До моєї уваги довели відомості про порушення кодексу. Оголосив панчик на весь двір. Як вам відомо, ми не терпимо порушення священих законів. І це питання буде вирішено тут і зараз. Прошу обвинувача вийти вперед. Тось улип, прошепотіла Ріанон. Як думаєте? Срідока нарешті застали в ліжку, та й вона варена. Хіба це проти Кодексу, одразу пробурмотів позаду нас Рідок. Він же старший офіцер другого крила, обернулася я, пронизала його поглядом. І Рідок знизав плечима широко посміхнувся без каяття. Ближче спілкування з командуванням не заохочується, але закон не порушує. Я відвернулася і зітхнула, сумую за сексом. Я й правда сумувала, але не лише за фізичним задоволенням. Я жадала відчуття єдності в момент близькості, коли самотність раптом випаровується, нехай навіть не надовго. Перше, ксаден, напевно, надав би мені з надмірою, якщо б ставився до мене так само, як і я до нього. Але друге, він останній, про кого мені варто мріяти, але хід і логіка між собою не дружить. Як захочеш розважитися, я тільки радий допомогти почав Рідок і підморгнув, відкинувши чубок з чола. «Я сумую за гарним сексом», – заспокоїла я його, ховаючи посмішку, поки хтось йшов з ладу до подіуму. «Невиразний через ряди, що стояли перед нами. А крім того, ти вже зайнятий. У нас вільні стосунки», – заперечив Рідок. «Прямо як у Ріанон і як її там». «Тара», – підказала Ріанон. «Ви можете заткнутися нахрін», – гаркнув Дайм своїм офіцерським голосом. «Ми відразу закрили роти». Але ненадовго. Мій одразу ж відчинився знову, коли я зрозуміла, що по сходах піднімається ксаден. Шлунок перекинувся, і я судомно втягла повітря. Це через мене, прошепотіла я. Дайн широко зернувся, здивовано на в чоло, але відразу знову глянув на подіум, де тепер стояв ксаден, що примудрявся заповнити свою присутністю весь подіум. Зважаючи на те, що я пам'ятала з книжок, у його батька був той самий, Магнетизм – здатність приковувати увагу натовп одним лише словами. Словами, що призвели до смерті Бреннена. «Сьогодні, рано вранці», – почав він, і низький голос рознісся над строєм. На вершника мого крила жорстоко і незаконно напали у вісні з метою вбити. І то були злочинці, які здебільшого складаються з бездраконних. Повітря наповнилося вигуками та перешіптуваннями. Плечі Дайна напружились. Як нам усім відомо, це порушення третьої статті другого розділу Кодексу драконів-вершників. І до того ж до безчестя ще й злочин караний смертною карою. Його пальці стиснули край трибуни. Повідомлений своїм драконом, я перешкодив нападу разом із двома іншими вершниками четвертого крила. Він опустив підборіддя, вказуючи на наш стрій і двох вершників. Гарік і Боді ступили вперед і потім піднялися сходами, щоб стати на витяжку за спиною Ксадена. Це було питання життя і смерті, і я особисто стратив шістьох вбивць, що засвідчили командир секції Полум'я Тевіс і старший офіцер секції Хвоста Боді Дюран. І обидва тири. Як зручно, заявила звідкись із-за спини Рідока та Ліама Надін, одна з наших новеньких. Я озернулася через плече і пронизала її поглядом. Ліам мовчав і просто дивився прямо перед собою. Але напад влаштував вершник, який втік ще до моєї появи, продовжив Ксаден, підвищивши голос. Вершник, який знав, де сплять усі першокурсники, і цей вершник має постати перед правосуддям негайно. Прокляття, нині буде погано. Я закликаю вас відповісти за злочин проти кадета Соренгайл. Політ Ксадена перемістився до центру побудови. Командир крила Ембер Мевіс. Весь квадрант затамував подих, потім дружно зашумів. «Якого чорта?» – загарчав Дайн. «У мене здавило груди. Боги, як я ненавиджу, коли Дайн, мимоволі, доводить, що я мала рацію». Ріанон взяла мене за руку і підбадьорливо стискала, доки всі вершники на подвір'ї переводили погляд між Ксаденом, Ембер і мною. «І вона теж тир!» Надін кинув рідок через плече. Чи ти упереджена лише проти мічених? Сім'я Ембер була віддана наварі, тому їй не довелося бачити страту батьків та отримати бунтарську мітку. Ембер не могла, похитав головою Дайн. Командир крила не може. Він повернувся до мене всім тілом. Вийди і скажи, що він береше, Ві. Але він не береше, спробувала я відповісти якомога м'якше. Це неможливо, що кидає пішли червоними плямами. Я ж сама там була, Дайна. Від його недовіри мені було набагато болючіше, ніж я очікувала. Ніби врізали по ребрам, що вже настраждалися. Командири крила не знають до кору. Тоді чому ти так лихо називаєш нашого брехуном? кинула я йому, щоб він сказав те, що так намагалася приховати. Зладу вийшла вперед Ембер. Я не винна в цьому злочині. Ось бачиш? Дайн показав на волосу. Поклади цьому кінець, негайно, Вайлет. «Вона була в моїй кімнаті разом з ними», – відповіла я просто, крики б його не переконали. Його ніщо б не переконало. «Неможливо!» Він підняв руку, наче хотів схопити мене за голову. «Покажи!» Я відсахнулася, вражена до глибини душі. Як я могла забути, що його початка дозволяє бачити чужі спогади? Але якщо показати мої спогади про співучасть Ембер, я розкрию те, що зупинила час. А це видавати ніяк не можна. Я похитала головою та зробила ще один крок назад». «Покажи мені свою пам'ять!» – наказав він. «Я обурено підняла підборіддя. Торкнешся мене без дозволу і шкодуватимеш про це до кінця життя!» Його обличчя спотворив шок. Командир крила. Голос Кселена перекрив хаос, що піднявся. «Нам потрібен корус!» І Ніра, і Септон Ізар, командир першого-другого крила, піднялися на платформу, пройшовши повз Ембер, що і так стояла посеред двору у всіх на очах. А повітря раптом наповнилося знайомим шумом, і ми подивилися в бік хребта. Із-за гір показалися шість драконів, і найбільший з них терн. Вони досягли цитаделі за річні секунди та зависли над двором. Повз нас проносився вітер від крил, що сильно б'ються. Потім один за одним сіли на свої місця, Терн влаштувався в центрі. Кожен його рух випромінював загрозу. Пазурів п'ялися в кам'яні кладки і кришили їх, а розгніваний погляд примружених очей буквально пронизував ембер. Сгаель сіла праворуч, трохи за Ксаденом, така ж страшна, як і першого дня, але тоді я подумати не могла, що зв'яжуся з драконами страшнішими для всіх, крім мене. За нею виднівся червоний жалохвіст Ніри, а поряд у тому ж положенні застиг бурий кенжалохвіст Септона. З обох боків пускали пару зелений дубинохвіст коменданта панчика і руда кенджала хвоста Ембер. «Ну помчала», – сказав Сойер, виходячи з трою і стаючи поруч із мною. Позаду я відчувала наближення рідока. «Ти можеш зупинити все прямо зараз, Вайлет. Ти винна», – благав Дайн. «Не знаю, кого там вчора бачила, але не Ембер. Вона дуже цінує правила, щоб їх порушувати». І вона думає, що їх порушила я, скориставшись кенджалом на останній смузі перешкод. «Ти просто хочеш помститися моїй родині!» – крикнула Ксадену Ембер. «За те, що ми не підтримали повстання батька!» Ось це вже було підло. Але Ксаден навіть бровою не повів. Відвернувся до решти командирів. Він не вимагав доказів, як Дайн. Він мені одразу повірив і був готовий страчувати командира крила по одному своєму слову. Я мало не фізично відчувала, як моя оборона проти Ксадена дає тріщину. «Ти бачиш мої спогади?» – запитала Терна. «Можеш ними поділитися?» Так. Він трохи помітно хитнув головою зліва направо. Але спогади ніколи не видаються. Поза зв'язком з парою. Це вважається порушенням. Ксаден зараз виступить проти всіх лише тому, що я сказала, що на мене напала Ембер. Допоможи йому. І боги, як я ним захоплююся. Я зробила глибокий вдих. Покажи лише те, що їм треба бачити. Одночасно хотілося й захоплюватися, як же я влипла. Тейрн пихнув. І всі дракони, крім Згейль, напружилися навіть дракон Ембер. Їхній приклад. Тут же наслідували вершники, у дворі запанувала мовчанка, і я зрозуміла, що вони знають. «Ах, вона жалюгідна погань!» – миттю скипіла Ріанон, стиснувши мої руки ще сильніше. Дайн зблід. «Тепер віриш?» – шпурнула я його, як звинувачення, хоча взагалі-то я й справді хотіла його звинувачити. «Ти ж мій найкращий друг, Дайне! Мій найкращий друг! Я не дарма тобі не казала!» – він відс «Командири крил прийшли до кворуму та остаточної згоди», – оголосив Ксаден. Ніра і Септон стояли з обох боків, тоді як комендант тримався позаду. «Ми визнаємо тебе винною, Ембер Мевіс». «Ні», – крикнула вона, – «це не злочин. Очистити квадрант від найслабшого вершника. Я боронила крило». Вона в паніці заметушилася по двору, заглядуючи в очі всім, будь-кому в пошуках допомоги. Але люди в строю всі як один відсахнулися від неї. «Відповідно до нашого закону, твій вирок буде виконано через вогонь», – сказала Ніра. «Ні!» – Ембер подивилась на свого дракона. «Клей!» Тут же її руда кенджало хвоста гаркнула на інших драконів і скинула пазуристу лапу. Терн розгорнув до неї важку голову, від його реву земля під ногами затряслася. Потім він класнув зубами, і маленька руда дракониця відступила і вчепилася кігтями в стіну фортеці, похнюпивши голову. Від цього видовища серце кров'ю обливалося, але не через ембер, а через клей. Це обов'язково? запитала я Терна. Так Такий звичай. Будь ласка, не треба, почала я благати, голос забувшись. Одна справа – карати Ембер, але постраждає і Клей. Може, з Ембер вдасться поговорити? Може, ми ще зможемо домовитися, знайти спільну мову, перетворити гнів на дружбу чи хоча б звичайну байдужість? Я хитала головою, відчуваючи, як б'ється серце в горлі. Це моя провина. Так зосередилася на тому, що мені всі повірили, що й не задумувалася, що станеться, коли вони справді повірять. Я повернулася до Ксадена і знову почала благати, переривчастим тим голосом. «Будь ласка, дай їй шанс». Він витримав мій погляд, але ні на мить не змінився. «Якось я зберіг людині життя, і він мало не вбив мене вчора вночі, срібляста», – сказав Терн. Потім додав, наче більше нічого не мало значення. Правосуддя не завжди милосердне. «Клей! Клей!» – схрипнула Ембер. На подвір'ї було так неймовірно тихо, що це всі чули. Стрій ніби розколовся посередині. Терн низько нахилився, витягнувши голову повз подіум. До Ембер, потім його зуби розімкнулися, він звернув язик і спалив її таким гарним поривом полум'я, що я відчула навіть на відстані. Все закінчилося в одну мить. Страшний крик розірвав повітря, розбивши вікно в академічному крилі, і всі вершники затиснули вуха руками. Так голосно сумувала Клей.